أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اسال القلوب النافع وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين اما بعد الله سبحانه وتعالى يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد نايمه دوكه اتوارت ياوت افوندت من يتم تكلن جماتي مش اكات نيوور براش كاك نو كا هيريه Për sachme Allahi Jelle Jelaluhu wa Jelle Shainuhu në Qur'an i Kerim qëll in kuntum të hibbun Allah fëtëtëbionih yuhbibkum Allah dhe qovë se doni wa që keni dëshir qeni pi ative që Allahum Jelle Jelaluhu e doni duhet të doni Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam edhe të gjitha personat gjith personat edhe persona. gjitha kohat edhe gjitha normat të cilët Allahu Gjellë Gjellalu i donë. Kushtë. Po e që i plëtsut këto, konsideroni prej ative njëzve që Allahu në doni. Sëtë i kemi në program, në ditën e sëdit, duke lutë Allahu Gjellë Gjellalu hu që prej neve, ketë zikër, në sihatin, në mozin, ibadetin, kejt kabul të i banë. Fjallët e tonën sëtë dëtjen rrët disa hadiseve dhe ajetet Allahu Gjellë Gjellalu hu vë Gjellë Shënuk, ركسي تيم رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث كثيرا إن من عباد الله ناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء شهداء يوم القيامة كواب ديسان يرس كثيرا ميسان يرزيس nuk janë për nga me asë nuk janë shohede që ka do të thënë këtë di fjal nuk janë prej zgedhve zgedhurve të Allahu që në gjelalu për nga mele kënë njërë zgedhun, ato vetë zotit të këton shohede do të thët ato njërë që ka gjemati jonë fërt, fërt i ka të njohur definicionin, regullin, regullin apo regullorët e ative njërë që i dash aj i cili vdes në luft balë për balë me anëmikun, vrahët në gjiks në frontë, ka shpina jo, vrahët në gjiks në frontë edhe në vendë desë, që kja shëhitë. Si dhalë për frontët, e ti jipët një hapë një në qitë metre masë, sa shëhitë mo. Atë gradë nuk e kam ri. Nuk do me thonë se i ka shku muni përstë, nuk do me thonë se nuk i paguët, ama gradën e shëhitit i ka dalë, i, i ka kalu, së me ka zonë. Pra shëhitë, për dash ka mu vra në front e muvra në gjikës ka përparan balë në gjikës jënë shpin jënë shpin me kësht atin ven me vdekë para se ti jipën dhime e pan para se ti afrot zavoj para se ti afrot hapi para se ti afrot gota e ujiz desh që kja në shëhid veç meni rast kur anë i kërimi e katek, ka tek ka thonë shëhida është edhe a i shka vrat në shpin vetëm meni rast fa kusha është a i rast e thonë e u mutahajizën ila fa'a apo mutaharifan au mutahayizan ila fa'a apo poch lar yaksan an miku shpinën për një taktikë të përgatitesh ti kthehesh prapë vetëm natrast ama jo jo me ik për shkak se i ikmja evramian shpinën vend kategorinën e gjunave mloja gjuno i shtat nat hadisin e tillë shtat gjunoaz mloja e gani jo operative ka thon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tawalli yawm zahab kush yaksan shpinën në armikut a është për gjunave mloja شهيد لكوشا شهيد كوش يا وتهم ايفات ميكي كاثون من مات دون ماله فهو شهيد kush des duke mbrojt pasonin e vet as shahid man mat don ahlih wa huwa shahid kush des duke mbrojt familjen e vet as shahid wa man mat don 'irdih fa huwa shahid kush vdes duke mbrojt nderrin familjart vet as shahid wa man mat fi talab al ilm كان اجره اجر 100 شهيد اي اذلي دس روج to skuledrese me mar msim i ka derexhet e 100 shehidave aythele zan beqar duke lip diturie rrugve i ka ka thon derexhet e 100 shehidave yughfaru li shahidi kull shay'a illa ad-dayn shehidi i falen gjënat të gjitha vetem ni gjuna nuk i falen vetëm një gjonë nuk i falet shëhidit. Huj një, a thonë Rasulullah s.a.s. nuk i falet borgjit huj. Nuk i falet borgjit. Ka pas dikuj me i dhonë, ajo nuk hi në të fatemi. A për shëhidi, sa ashtë i madhë vlazën, a Rasulullah s.a.s. në këtë hadis në ka thonë, janë dëpura të metit të, asë për nga mërës janë, asë shëhidas janë. Mirë po dhita në kiametit, në gjennet interesant thaj, sallallahu alaihu sallam rës këtive rrin pëngamert edhe shohedat me një fjalë, kada është më në thonë sallallahu alaihu sallam se këto me gjlisin e pëngamertve edhe në me gjlisin e shohedave në gjennet të bashku më janë bashk rrinë, bashk mojnë se po kaluja rasullallah Mën hum, tregona kush janë këtë bura, sa hum kaumun të hap bu, biruhin lahi ala gajri, malin të atuhum, fa këta janë atë bura të cilët, e ka ndasht një një qetrin fisë e bilin la, ndashurien e një një qetrit meskhtive interese qera nuk ka pas, që të janë ato? në esër me përgëmërë të Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe me shohedat, si të dojshë laun musliman, anë e këndë botës, ka është? Fise bilin la. Fise bilin la. Po që e more islamin për fe, po që e dashorove islamin din tonën, edhe ja darë një fisit për i fisit e vendu njënë këtë fe. Unë e i du muslimanë, Ama vetëm ato musliman shka folin guen teme Ti s'je musliman Jo s'je musliman i mirë Jo nuk je musliman i mirë Kër shfat Unë e i du muslimanat Të cilë t'i takojnë vetëm kombit tem Të cilë t'i takojnë vetëm gjuës unë shka foli A i njeri Jo nuk ka musliman regu A i njeri nuk ka musliman heq A ti n'amozi kabul nuk i bo A ti ze qati kabul nuk i bo Ajme një nu në nevoj nuk ka, ajme shkun hash në nevoj nuk ka, për shkak se ki njeri i ka shkel një një nëmër të mërë thajetëve të kur anë i kërimit, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu drejtë për zrejtë i thëtë, wa ma erselnaka illa rahmeten nil alamin. Ja Muhammed ti je për nga mar i kejve e kërkush ti je nuk gëzën me të boj për veti. Kërkush nuk gëzën për i fiseve, ti je me të boj vetëm për atë fise. Kur kush nuk gudëzën muslimant, anë e ma në botës me i da pjesë pjesë. Ka thonë kërani kerim? Va ma arselnake illa ka fëtën linnafi dhe shira unë në dhira. Unë tijet kam quja Muhammed për kejt njërzit, për njërz shka ka mbi tokë. Unë me ti jotë janë të gjithë, e ato shka e mbesimtar paguhën si pas normave, të shka jaf Kipru, ato shka nuk besojnë paguhën si pas normave, Të cilët ti jam ke spjegu Kja beshir edhe nedhir Shka në me thonë fjallat beshir edhe nedhir Di fjall, ti se i patet Muhammed Mustafa sallallahu alesallam Aja është njeri shka Spjegon se kushëm të shkon mu e mas Paguan në ketë munir me gjendet Edhe qorton qërë se se të mshkon i mas Paguan i me gjendem Beshir edhe nedhir Ama për kejtë njerëzit i qu Ktoja norma Të cilët si në qovë Se i mohon njoni prej neve da një një një prejneve, për qa një një një prejneve, edhe një herë për përstris, jo muslimani dobet, heqë musliman, se një njeri i cëli direkt, apo indirekt, rinë kundra një harpit kurani kerimit, jo një fjales, kundra një pikes një kurani kerim, ndërprej ati momenti islamit të takon. Pra këtu duhet me pasku i desma, duhet me pasku i desma, se shumë numër i konsiderushëm i populatës anë e manë botës, Ka njësë me shti loj loj goshta, loj loj gjilpana, në mesin e popojve Se a i shka s'fol gjuhon teme dhe me konë musliman s'prish pun Këtu nuk për diki njëri se shka në të thonë A i po e fol të të fjalë Ndo është ta një dëshirë mrejnë e banë zdemër për të shka Ama atë e fol në fjalë shumë shumë të kodë këtu Drejtë për s'drejti ashtu i sulmu A i etët e Allahu gjëlle gjëleluhu në kurani kerim Allah gjëlle gjëleluhu ka thon masulmon direkt, apoj ndirekt, një ajet, një hart, një fjallë, kurani kërimit, në dërpritët jetë musliman mo. Kejtë fund që i rakot janë, du dhe pas kujdes, se ajin kurani kërim ka thonë, innem el mu'minuna, ikhvatun, prea gjennat zelon dhe në re, e tërin gënë landa gjë, kushfaz la ilahe illa Allah, muhammadur rasulullah, në kurani kërim, suratul enfal, ka thonë Allah i zelë në zelë, u këtu e në vlasë, Et e seksionistë eksistencial pra me kët ajet, jë drejt për drejtë i ball për ball, kundërshëm se musliman. Nuk jë kundrapi ajen në Australi, janë çetë mesela, janë punë vete jeni. Po jë kundra kitabit Allahil Jell Jellalul, jë kundra kthish ka ke ard, nem kthi Allah me ju. Resulullah al Sallallahu Aleyhi Wasallam ka thonë, "Ana an-nabi al al-mukfi, ulayan pagamar i fundit, komo mas mu." Yam për këytiçu. Skambo qetër. Nuk ka mos fis ska do ta bojëni pejgambert vetin se kisaj joni. Skambon kushë ku shamusiman me kush të menormat që ti dini ja musliman. Kur sa musliman që të rdin skaon rregull jashtë islamit. I vërtet mi, as Islami din te Allahu xhellal ju pranum. Po ju pëlqej të qerresh ka sian musliman, si ju pëlqej galiamode shumë. Ajo punë edhe nuk na mërzit. Ato ne ti bin mbas punën vet ato në dibin mas mullën veta dhe Allah i Gjelle Gjelaluhur Kurani Kerim ka thon inët dina inda Allah i Islam din unë nuk pranoj që tërë kanë që tërë din përveç Islamit ato në ditën e këjabetit me kësi besimiti me kësi besimi i ke dashru, i ke dash vladit musliman, shka i njef edhe ato shka si njef anë e manë botës në gjennet me pëngamerat edhe me shuhedat së bashku, me gjlist Wala emualin jetë a atun e ha Ta thonë këto nuk, nuk, nuk ju intereson këtive pasunia që kanë me zmeti Asë nuk ju intereson emë një fesë Po ju intereson emë një din Ju intereson emë një islam Edhe në këtë emën e dojnë janë i qetërin Në këtë më gjithë se janë ditë në kiametit Ka thonë fa Wallahi Inna u gjuha hum lënur Ka thonë të tira të këtive ditë në kiametit dritë bojnë Këto kanë me pasë ditën e kiametit min bera, shkall, special, si të gjumas prej dritës maru i ndërtum, prej dritës La e khapune idha khapen nësë Ditën e kiametit kur tutë njërzit nuk tutë në këto Wa la e hzanune idha ahadhin nësë Asë që mërzitën, kur të mërzitën qërtë Ma në fundë, Rasullullah e Kaknu ajetin ka thonë Ala au aw, in aulia Allah la khowfun alehim wala hum yahzanun. Atash zotën, edhe ato që zotën e dojnë nuk mërziten as nuk tutën ditën e kiamet. Sa të më shkuha ala më larg, me qenë se ka mundsi ju që do shka keni ardhesh në xhaminë herën e parë, atë kush peshton i fort, di men kalabala ka. Qafë para para pak. Urdhën. Muslimëran xhamia. Ta si sa ka muzikejtë, e si me tri me pleçtë. Kër zhven gjami me herëp, po që i donë sa i gi me bo, duhet me elanat qëtërin shkatëve në ma vorën, muhush mamas i ka bo sa i gi. Regull islama. Kër zhven gjami gjumon me herëp, edhe ka qëfë sa i gi mi bat i qëtërit. Si të aloje mamas muhush sa i gi i ban. Jo si ta qesë të ma para. Rasulullah s.a. ditele gjumon ka avnë një njëri vonë dhe ka dashti këtë e shpatla të njërës vebd i ka thonë që është ojo si në, aja konë mësa i gjili se në. Na. Nësë di mësë se i gjime bësë ai, ka thonë ti që a jetë e dera, nalu, që ati ku i hëngju, se e prishe, këtu i ka thonë, nalu, që ati hëngju. Nësë se i gjithë di më halat me boj, inshallah, mëso min të armën. A pas ka vende ditën e kiametit, ku me të vërtet ka mu tutë, që i rësullë laj, edhe zote i panë garantu, mësë tutë jatë disa n I ka thon Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem ka thon ja Rasullullah ditën e Kiametit ku të lipi ti kam qef me xhet me të pana të kallabollëk mad insan e rre gjin edhe hyvan ke të bëon me nivel e ku joi ditën e Kiametit ka thon utlubni inda al mizan ka thon li pem mua kumeti ku tem ju dridhen kom para ata i tepeshoje ku do gjimonot mira te o tcia ça ti lipim ça ti mjon se kam ne interesim shumë të madh që njerëzve shka më kanë besu mu e mësjëra nojnë gjënohë. E rria ti unë e shëfë, a thunë që ka përbate, lutëja Allah unë gjëllë në gjëllë lu, me javë të prutë mira. A thunë, ja rasulë Allah, ta illem a gjithë ka rindë el mizan, po që nuk gjithë ati ku t'lipi. Ka thunë t'lubni rindë asë sirat, ka thunë lipëm muëti in rindë el haud, ka thunë lipëm muëta i lumi, ku umetit temë unë prej ati lumi, me dorën njëherë si të pinë në të lumë kur më nuk eshtohet ka thonë që a ti lipëm ka thonë ja Rasul Allah po që nuk gjeta ka thonë u të lumë një indës sirat ka thonë lipëm të ura e cila është evu me më njëhennëm o më të jemë duhet të kalojnë këm ta edhe gjithë njërzia gjuna qartë nga rëkum si kodrat në shpinë gjuna të veta rezultati rabje posht Dhe thonë, unë e jemë, ka onë është majtë e asa jure, Ibrahim a.s. inonë në gjatë. Kërë e kanë dëgjuhë shumë që i përgamerit, këtë pjala mërzitë forë, a dhe shkëmë në herë. Dhe thonë, ja Rasulë Allah, a nuk jeti ajtë, që ka zotë i prejket përgameritë përgameritë dënë më shumë, dhe thonë, po, ashe alitetë. E pësë ti në në shmajtë, Ibrahim a.s. inonë gjatë pra. Ta Ibrahim Se ka ai, ka lojnë ketë, ato shka i kanë punët në regull, ka anajeme, ka lojnë, ka anashmajnë prej ometit tem, shka i kanë të përzim gjuna të vësevapët, une përqatë, ri imba, i këto që kërëm të, të pjëdrejtu. Përqatën e jam ka anashmajnë. Edhe me këta po mërtëtëtoj se apenë zotim do mu mba shumë, i keve. Ka ai, shka ka përcejnë, s'kanë problem. Ato shka janë me probleme, ka anajeme, pjë. Për ata unë jam në në shmajt Këthon lipëm edhe këtu I ka thonë kishash Rasul Allah Ja Rasul Allah Po që nuk gjitha edhe këtu Përgjigja ka qenë shumë shkurë Të Muhammed Mustafa sallallahu sallallahu sallam Min eji milletin ente jau iren Ta asu tëllit din t'i të prajtë a kona thërë Ta po që nuk gjitha edhe këtu Ju ka përgjigjë Muhammed Mustafa Këti buri I ka thonë asu në tëllin din t'i të kanë që prajtë Sa ato shka janë musliman, ato shka janë anë e manë botës musliman, edhe e dojnë janë i qetërin për Allah, nuk dalojnë fith edhe komë në mëntë islamit asni hare, ato në këto travejnë e pa qetëre kanë më më gjithë. Ato në që do travejnë e dikun mu e më gjithë, ati si të, si të thujsh, unë jam muslimana ma e shka polë turqë, ah, unë jam muslimana ma e gjermoni, shka polë gjermanisht, ah, unë jam muslimana ma e roxheja, shka bo muslimana gjënë në frantë, ah, aja alia shka abonë nërvegji musliman nërvegjez interesant asë një fjalë shqip nuk e di ama shka e interesant kemi pas bisez me ta personalisht e njofin katonat e tonë shka janë agje nërvegji shumë mirë 300.000 morka aja doktor alia nërvegjez shka kalu në islam 300.000 morka e ka blejnë mund nëndërtef një ditë oslës mund qender bashkë të të tula në oslë edhe abdit shka ka islam e Nosles, ja ka blejnë bashkësijës islam e në oslë ja ka falë Këto, në të mësojnë cullë të juvë Shka i një për Jugoslavije Shqiptar Edhe për një me cullë të gjimëve tonë Që ato shka e dojnë fejnë Se do s'kanë vakë një arme mësu Do dojnë mësu ma volë kur trishet gjamija Mësojnë në të veveni Nja 500.000 për anë e manë botës hapëzlëk Edhe landët e dinit Ndërte esë në mitë distoslës Asë u ki njëri cëli komba ki Atua, a thua ka mundu ke tha, ti ke gja lejon shkanos loto punuçi folshit, a ka mundu kjo pun? Jo. Ja. Pra duhet me i pa janat me sinte e Allahut, me sinte me kemi fjalën me sinte e Kurani Kerimit, edhe me sinte e dinit, jo ja, me me sinte e krit, se kto sinte ton, kto sinte tolsh ka i kemi në ball, sa njerën e kanë qiumë kerr me hin lef, sa njerërin e kanë qiumë kerr me hin lagëm, sa njerërin e kanë qiumë ngurbetë dhe spodin me për uprat Sa njerin e kanë thurë me dash, më shumë dashlorën zgruan, edhe i kanë thon gruos për ata të asaj lamtumir, sa njerë i kanë thon gjemve çikës edhe gruos për gjithmolmë akor mos u pavshmi, me çdo si ballë janë buar ato punë. Me çdo si ballë janë buar ato punë, domethënë këto si janë shumë të vogël. Këto si janë shumë të vogël, mo para çkak Allahu na ka prur si çermë pa kët botë. Na ka prur si dinit, na ka prur si islamit, na ka prur si teleskopik Quranor të cilët janë gati me pa ilin në në qilë natën pa asë një gjamë a nuk janë gati me pa hoqa shka ka në gjepin e këmishës mrejna e pa ve sasit e fort e dhe sasit e dobutikie këtë zbojnë këto këtë janë me pa pite gjepi mrejna e tërë të ili ama nuk janë me pa pikojnë botën qeter pra ku shëf në botë zoti me anën e islamit në i ka zga dritën e sindi qash larkë a i me anën e për nga marit madh a në kam su me i pa gjonat malarë që shesho finqirë kuides pra nivelin e kuidesi duhet ngritur posa qërisht numri, e, e, posa qërisht ato gjemë të cilët henez këtë botë e kanë njës ato petë më të veçartë edhe të veçartë e për pjetë duhet pas, pas kuides shumë prej bosh krenave ju lutem emni në emnin e Allahu Gjellë Gjellalu që të largoni prej bosh bisedave ju lutem në emën për gamerit edhe zoti që të largoni prej në prej gjemëve të cilët për me rritë interesin e verë, për me ngritë interesin personal, ne më në popullit lutë më të largoni. Interesin tem personal am diktove, që jam të ngritë ne të më në tanë dikon i këpi mu larkë. I këpi mu larkë. A kje tu se përdu me shfrizu, atë fa fëqie tonën, atë fa pasunie tonën, atë fa kondita tu, atë për mu rritë tonë, i këpi mu e larkë. Mledhën kona ka gje, mledhën të bërte ma halës, edhe bandë bisecë u i hoxha sa në regu hoxha po do në më bo vati malë ne më në to maroje po qesin verbal që e ja hoxhës të dhera me plët respekt, jo nërdir me plët respekt u i hoxha dheri sot, pisodet anena jemi dam do tjetojmë katon bashk do tjetojmë fush bashk do tjetojmë fush bashk do t'i përhajnim edhe do t'i panë dhe katë zbashku ama këtë punë në shka po ekrin, e krim e dheri tash e këtë krim respekt pisodet ane bol mo dallu kemi nevojë edhe Musa alayhis salam kur ka het me Hazrin ke i tha permisionish po ka ka vonësh vramish ka i thon hada firaqun baini wa beinik çto po drami uneti ajë jllnu a, a ma ti tashipsh se me vërtet këto njerzi me vërtet kje apetite për ngritjen e vetvetes demin ton bolmo edhe çjer me çashtu edhe mthos si çashtu edhe domaçini shtëpi çashtu edhe vllau iman shtëpi çashtu edhe ai tjetri ai për djellzi ku ashtu punu Dhe Kolaish ka rënë fabrikën, por ç'e ka një interes personal, duhet largupe asaj punë, për shkak se prej interesave personale, Kabatis kjo bot që ja diçin vet e keton shumë, e Anis Batisi ja kësaj bote çati dikon në shekullin 19. Për shekullin 19 te knena, Anis Batisi ja kësaj bote ka dal kadal kadal, kur ka dal mbi tokë ato shkaveç veten e kanë dosh, veten e kanë dosh, më shumë se teatrit. A bisedat islame na që i zhvillojmë janë ato të cilat na duhet me dasë teatrit më shumë se vet. نا دوت من داشت يترين ما شوم سباتا ثلاثة من كن فيه وجد طعم الإيمان في قلبه طعم الإيمان في قلبه ترثل فيه ترثل فيه كشي كابره نامي بلازل اكجيت ابيتيت حلوات عمول سينة بسينة نزامة وش يعني تو ترثل فيه من كان الله من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه الله ينظر كلامي انكم شد ما شوم سيك جنا تشيرا كي كنيلي الكبه بسم الله محمد مصطفى قصده ما شوم سيك جنا تشيرا نه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال من حديث لا يؤمن احدكم حتى اكون حبا اليه من ماله وولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه افسي بسمتار o musliman, dhe jeli sa nuk këmdo në muë, ma shumë se eh, pasunien, babën, nonën, edhe thmien, edhe vetë vetën që ka e kinë mes dikravët. Ta thonë asë du meri a Rasul Allah, ma shumë du se babën, nonën, pasunien, evladin, kej që ka i kamë, veç vetë vetës që mes dikravët. Ta ja, Omar, halas të ka plësu besim, halaki e bëshlëk. Ta ja Rasul Allah, prej këti momenti, du, Ma shumë se nonën, babën, pasunin edhe vladin Edhe ma shumë se omerin me zikrave që e kam Ka mule o imenu ka e omar Qe që, që shtitu ka plesu imonin Pishti e tane je i besimtar Pishti e tane e ki imonin e plot Dhe nuk ka besimtar a i njeri kushe kush gjon Në shpirtin e vetë mrena Se Allahun e don ma shumë Edhe për nga merin ma shumë se vetë vetën Molin, e vladin, grun, babën, nonën, pisin kejtë këto dhizom i në nëmër një parakejve, ashtë ka apetit, ka, vle, ka hap imoni mrejna, a i ka besim. A thonë romen, a hap dhe lillahi wa abgha dhe lillahi. Besim ka nëzhej mërpineve, a i cili kur të abdhen joni mprejneve për Allah e dënë, kur të i thëjë lam të mirë, për Allah e thët lam të mirë. Që të njerës kanë besim? Të duha asanin, Se e dënë Zotit, mu shto. Se avle, a vërtetu se Zotit po e dënë. Kejtë norma të Allahu që ka ka thonë po, po i banë. Ku ka thonë Zotit jo edhe ki po Zotit jo. E nëmën që ti Zotit po e du pra. Qështi i e besimtarë, gjimsa. Halasa bokej, gjimsen. Mirë për hasar në një ditë për ditëve, që shketu shku mirë, e la rrugën, po banë qera punë. Ëm asani që nis me pialkrakien për fikë. A shë vërtet është jot më vërtetu më është pari, dha kulfasë ku bënë bain fë të binë. Silverë di kush ja vjen në lajm pa argument, du r më vërtetu. Po e vërtet eçi po e fik. Po i ka edhe kurrë më qera pas alkoolit, hala madhrona. Çe tash ka i thuti. Thuallat kam pas, kam dashur për Allah. Çe tash mu ka bë farz mos më dashur për Allah. Hadi lom të më. Ella qajs la. Deri tash e kam pas për detir për Allah me dos që ta shë e kam për Allah dhe ti mës me dashtë, ditën e mirë po që ishë më hapës redhës vetë më abet 300 vetë me paskon lamë të mirë terit përmirëtosht, ditën e mirë, shkova sa me zgatë më abeti, nuk ka polemik lazën besimtar, lazën musliman osit, Jelaluhu, laud si të ketë porësit zotit gjëlle gjëleluhu vlahut shpijes me akësi shpinën për Allah vlahut babës me akësi shpinën për Allah vlahut familjes me akësi shpinën për Allah si mës jetë r Shka ta mërë menja ative, shka hisë si janë muslimat. A ka vakë me punume të bashmo? A ka vakë me bashkëpunume ato? A ka vakë me i shërbi helbet ative më një mënirë direkt apo indirekt? Si që po e bojnë në për ta dita njërë? Ne i shërbi janë mikut? Direkt apo indirekt? Zotin a ka porosit, edhe Muhammed Musabales ratu sëra mësui, lirish lam të mirë në e mën zotit, ati vlahot muslimat e cili nuk po e gjek rrugën. Ban se vapë, tregojnë që je besimtarë siti siti në qafat edhe me të mirën edhe me pleqën bashkë për nihar nuk jeton kështu kje kë i vën kët bot vjazni besimtari shefi nuk ju bën shefi ju bën kët bot vetëm ative shka zotit dëshirat që plotsojnë ata pejgamberit edhe dinit çervë nuk ju bën shefi çika vën me heto pak të para nuk prish pun gjend punin njërdit edhe pojesin për jashtë vllazi u vin njërdit edhe pojesin për jashtë jashta shof top çsti as nuk ston në pakë pornë librin në pakë fon kejt kapak me livri për një të të të vetë vërëm. me dashur para allah edhe mos me dashur njerin para allah ومن ومن احب لله وابغض لله والثالثه فلسيا ترات اعتيبه doin me tregu se kan besim cnozh n zemren e vet qe an yakraha an yaud ila al kufri kama yakrahu an yuqdhaf fi an-nuh baada an anqadhahu allah qall atrata thilsia yoti as besimcar duat me qen me tar kech më u këti prej islamit në din tjetër jashtë a këti dini qa që sa të vjen ma si të kanë dherë zotën i harë prej kofrit qa që sa të vjen këtë me të qitë në zarmë anëmiku e ka boni grob e ka boni grob të ma dhe fort edhe i kam ledhë drët e dunjohat i ka qitë në të grob, i ka nisë përmi atë për grobë e ka në një shqip të thonë, dheqe alamet me tregu se podon me të kalu me qitë në salamet anena Edhe t'ka urdhnu, ka thonë, ma thonë, ma thonë, kësa i grope me zarmë me dollë, në përqatë shqipë kërë hekurit. Që ishe një në vetën, vla u jam i dollë. Ordhë në në miko e ka prunë një divizion, vesh për ti je hu. Kësaj a i thonë, përdo me të qitë ma thonë, a përdo me qitë në zarmë. Kërë tijet, përdo me qitë në zarmë. Po pse e ka nuk pra shqipën? Arës i e temë, ka thonë, së në mbaj. I tham që shë e një vetën të që e grot kur të njësë është parin hatë me qitë për me ndalë ma tonë në aparatë fejshqipke 6 mm që shë e një vetën që shë të duështë me një vetën ka thonë nësullallës rëtë usrem sita njështë vetën që shë të me kësim din qëtër masë islami që shë të herë suur ke një vetën me rënëzartë që të herë e i e muslimat që të herë e i bësim ama johaj garë A që gjalli i rasines, apo i rasines qëtër së prishpun, e ka morë strajësën, e ripë kra, në krahë, edhe në kadalë minhen e halbano, në stacionin krejësorë minhen, posirë njerës në kryshtërizëm, me libra, të propagandon kryshtërizëm, edhe kënjerëja ashtë i mesit të, Edhe ki njeri e folë gjuhën të Edhe ki njeri përso kaki pise kapel Ata ku Edhe në familjet si njerit mrena Kënohët kura një kërini edhe jasini për na Edhe në familjet si njeri mrena Njerë zikash ka e falim në mozin pësë arnditit Gjali i një që si popullit Gjali i një që di fisit Gjalli i një që taj familje, gjalli i një që ti mileti, e ka morë strajtën e rrifë në dorë, a ba antari kishës kryshtere, me therë musliman, shqiptarën kryshterizëm, mba në, në hovin, stani stacionin kryshtort, minhenit. Edhe që ki gjall, ati që ka kam rikëtu, së në karë me atës me atë strajtë, edhe të na me hefë, në për pëshatë, e në për të rinin ton, se pas ka para pakisë, e gjinte ton, halase kanë Jasnat, e mos më jard bëb. Njëherë tani i populliton për midis, sa hala se kanë kuptuar këto, hala janë mat, hala janë ulët, hala janë rafamat. Më njëherë na akuzojnë dizët belaja bota për çarja fasadi, e njëherë për popullin ton hala härë, sa? Duhet më jani firma larg pak. E pikun më jani, fro, pra, më jani pim në herë. Tone toar tek nëna. Toar tek në. E po mirë, është dish ka më von popullin ton, çi popull i shkoi poshtë. Fala musliman po po vazhdon. Çka më u bë këtive? Ko ha mo. E të duhet në llan në armovon, se po i thonjësti për çarrje, edhe në në rrein me gur, ala jahilaj. Duhet me llan pak më von, e çka më u thon, diçka duhet më u thonë tipe për më pohazët. Çes çka më thon? Spaku më u thon si çoni, që, që tash mentalisht në hare Islami feja nuk ka merancë. Çes si. tash nuk kanë di har merancë si, feja. E po shkash ti merancë si, pra. Ti merransi janë 4 cent, e ket feni herë me Harun edhe një ti, Gjalejon edhe ai më së njëjtë, nipit atherë nipiem ja çonat srajtën edhe at letrën, çi si pun janë tu bë, atash ka kombi shqiptar, një grup, po sa po, mos mendoni se e kanë për çellimkeq, po një grup njerëz e vogël thutum, te mancipum, trollum gate, trollum paketën janë, e kanë e kanë thonë pa para, e kanë marr parafish se çu shtu duhet me ndihmë popullin. Justo poplit duhet me i prini gradual gradual prej ti islamit prej ti dinimit me i nzer, me mekan me nzer me teşvit, me nzer me principe shumë shumë qellim larta se sti thers te u baj kamone heret. Te kurt bomi sod pa fare hiç, dole i vënreni librat me asë dera. Kur ta lomni arketa kur bso doj, dole i vënreni asaj nes kur tja çojm librat athere, nuk i ka apetitet të, të fersë na përdon bidere, ja lom te dera spris punit, ama çsti harra tani har. Sti harren me ndem do të me punu. Rini vlazën, vlazër, vlazër tëri këto plesh shkërën tërin 4, 5, 5 6 këto pun edhe ju me ju interesu edhe musë me ju interesu së prishpun edhe me apru sërni liber të dera dëshmitarve Jehovës së prishpunit e mërë ki plaku i jonë shka i ka 7 vetat liber edhe rahat, rahat e një sabale zorm rahat, rahat, së prishpun ti bërë e di që ka mrejnë Ama e gjaliri, a i shka i ka 7 mod vetë, a i shka i ka 7 mod vetë, a i shka i ka 5 vetë, edhe ka dëshirë, ju kanë gjallë dëshirë anë zemër me ditë që ka ma shumë të shka di, ka taku qatë për gjalli, qatë për fisnikit madhë, i cili përna i dojnë shumë të mirën, piminhenja ka njësë, për një 50 markë ditën e bojnë ato burat punë lazni. të lazni, mos me ndoni që i kombin e dojnë ato shumë nështë me ndoni që i kryshterizmi në Allah-Allah dojnë shumë ato e din kryshterizmi në që sa në gjohë ma mirë se une ato e a i prifti ma i malë papa e din që i feja kryshtere nuk ka në gjohë kejtë priftë atë ortodoxe dhe kryshtere din që i feja ative kur gjohësa ato e din ma mirë se na po qka ka? një 50 mag në dite 30 dit një mje 500 mag ma kolaj që a gjemi i pitu se a i bur që ka e punon atë punë nuk ka dorë punë e me punu Allah a e ka d Nuk ka zëmër muslimoni cili para më njësit qohët e njës e në nërën e vetë me therëra pëllën pëllën më ndërë e nuk pëllën në hujë në nërën e hujë që qërpare prej të cilës në punë ka gjëhëndem si din të këtë punë këtë burash ka i bojnë të gjona nuk e din shfar përgjësie ka kjo punë se din që si punë bojnë në argument se fjalla po kontribojken kombit ta shqikjo ashtë titull e aktive bur po i kontribojnë kombit. Selamin e kanë këto njerës, që ka i kontribojnë kombit, gjem të islamit po thamë, gjem që ka janin vërë të musliman, që ka i kontribojnë kombit me qësipur selamin e kanë, atë kontribut në talon në ardikon. Atë kontribut qëkojnë të qeli një tunel të madhë një grobë të amshelit, se a i kontribut e ative, deri sa bajraki i ulemove, në kokat e ulemove në këto të rejnë të rinë, atë libra, atë at, at, ajo belanë Neta din ato se kundra aktivitete librave dhe kundra asaj propagandën ketren, mës fari kam u ngrit fjala, e mas fjala kam u ngrit edhe dora, mënfon kam u ngrit edhe dora, poçi u vram na, poçi u vram na shahid, çka shpjegojm fillim, poçi u vran atë në jehennëm. Me ta din ato se nketvel, pistanices minenit e tekrena, s'ka bus, as kallambojt për ato, as buk gjujt për ato s'ka. As buk telt as treknit nuk ka për ato. Për ato ka zall. Nuk ka që tërsen Në ta të ken me di e shumë mirë Se këto pun, këto lojna Në kemi obligim prej Zotit Gjellë Gjellalu Opinionin, gjematin ton Me informu shfar lojna pëllur Këta së për e bojmë me dëshirë Këta së për e bojmë me sëlmudikant se a, a ban azban Këta e kemi dëshirë Të Allahu Gjellë Gjellalu Gjematin me informu Shfar lojna kan njës gjem Në rralë në për ta Së kur shka informu për drogën së një jallë që ashtu e kimi obligim me informu gjëmatin qëra lojnë, që pare poluhën të rejtë. Laten dësimtar, Allah i gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shëluhu, ne eve ne e bënd mundur një herë, që këto tri silësit zënë dhe në zemrën tonë. E para priktive ke me një, Allah me dashtë, Allah unë më shumë se zdo gjo, e dita priktive ke me dashtë për Allah, edhe mës me dashtë njërim për Allah, e të reta me pasë frikë me këtinë ko për pratë, sukursh ka ke frik me ranxë e xhennem dhe nzarm prap masit ka nxir zoti prej ti nzarmit na ishim nzarm allah i than kuran i kerim jalla jalaluhu wajalla sano kuntum ala safa hufrati min an nar fanqadakum minha ju baratiti musliman ishim nzar ju ishim ne qrop zarmit ju nzarom me kitab ju citen ndrit qe ta strat qe ta strat po doni muksi eman funde ayeten e fundit di fjal edhe po embillli ما ارا الله جل جلاله قران كريم كفر وما محمد الا رسول قد خلف من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وما ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا محمد يا سلامك نيري بد دين يا تي نكزكور سي تخهن الدين تتر قال الله جل جلاله بش ذوق جل جلاله كرني دام سيباني كيف كومبليت اي دام فهد تيو جماتي يون popolli ion popolata ion Duot jet si xhel për hatër të frojës jo, ja, për hatër xhamisë jo, ja, vetëm për hatër vetëtu duot të ket si xhel. Allahu te jallaluhu, objektivat telasheve bashkëhorë, keve neve edhe nipat, edhe stërripat e tonë avazën bon. apo. Zoti te jallaluhu namazin e xhumë të neve kabule bon. Sevapat tek saj xhumë edhe ti mujit madh, mujit Rajab, Allahu te jallaluhu, keva ti bes ka kanë dekte vori Rajab. Ato prej neve shka janë në burg Zoti xhallaluhu inshallah. Para se të dalim në prej namaz i gjëmuaz nga burgu li shonin zha Allah. Ato njerë shka janë smooth i shtratin e shpitalit, i shtratin e shpijës, zhote gjelle gjelalu, ukejt dhintat për hildhti mujit ma, Allah i dhekja bovti shan Allah. Lilla i l-Fatiha.